і стелився по ній синій присмірк. Світив тоді над землею золотий місяць. Жигун здимів з гори, наче не був живим чоловіком, а тільки духом, що спустився сюди на крилах, а потім розчинився, наче дим. Галя від того не могла до тями прийти. Вночі це їй приснилося. Великий сірий птах у лакованих туфлях із солом'яним капелюхом на голові кружляв над їхнім обістям, Стуфель витиналися гострі кіхті, а замість носа був грубо загнутий дзьоб. Птах каркнув по-воронячому і, склавши крила, притьма шугонув униз, де ховалась у заростях малинника вона. Галя закричала і прокинулася. Прокинулась і стара, тоді вони спали в одній кімнаті, і глухо спитала, що там у неї скоїлося. Хіба може що скоїтися, коли спиш? Невдоволено буркнула Галя і перевернулася на другий бік, аж заспівали пружини її до потопного ліжка. Вона заснула, і їй уже не снився сірий птах, побачила вона тільки шкільних подруг із другої жіночої школи, з якими вона розпрощалася тільки місяць тому. Вони поклялися не забувати одна одну до кінця днів своїх, їй приснився саме той момент, коли вони клялися. Прокинулась у друге і довго думала про подруг, жодна з них за цей місяць не навідала її і разу. А з Клавдією вони принаймні мали готуватися разом у педагогічний технікум. Не хотіла думати про джигуна. До речі, він чомусь вважав, що вона ще школярка, так смішно їй від того стала, а вже зовсім вона засміялася, коли він зігнув трикутну брову, дізнавшись, що школу вона вже закінчила. «Так?» – перепитав, наче не повірив. «То я дуже і дуже вас вітаю. Ви тепер сама собі господиня». Такою скоромовкою він це сказав, що сама собі господиня ледве його почула, а почувши зачервонілася по кінчики вух. Добре хоч, що був тоді вечір. Їй було приємно слухати його голос, трохи воркітливий, але милий. Зрештою розділяв їх паркан, на випадок чого вона встигла шугнути і до хати, в школі не було краще за нею бігуна. Але же гун і пальцем не рухнув, щоб відчинити хвіртку, був він такий гречний і такий дорослий, так дивно світилися його очі, що вона аж погляд підводила, щоб не дивитися, від того розм'якала і губилася. На сам вона вже нічого не мала проти, щоб він увійшов у двір, перед тим чевно попитавши дозволу. Але він у двір так і не попросився, натомість запитав, чи не зійтися їм іще й завтра. А коли вона відходила, він зловив її руку і по-старомодному торкнувся кінчиків її пальців ласкітливими вусиками. Вона ж самість обуритися на цей сміховинний жест тільки засміялась, і вирвала руку. «Ви такий чудний!» – сказала, і втекла зі сміхом. І не бачила вона, що на той сміх джигун зацвів білозубо і став задоволений по понікуди. Наступної хвилі його вже біля хвитки не було, а вона тихенько зайшла в дім, покинувши туфлі в коридорі, і ступала так тихо, що чула навіть, як точить будинок шашель і як скребеться десь далеко, проїдаючи нору Миша чи пацюк. Чула нерівне дихання старої. І дій так радісно і весело стало. Все-таки вона стару провела. Рука їй лягла на дверну ручку. Великий палець почав повільно тиснути на язичок клямки. І це зробила Галя так управна, що клямка безшумно підняла защіпку. І хоч двері і заспівали, але не голосніше, ніж шурхотіли шашель та миша. Галя промайнула через кімнату, а коли вповзла, не рипнувши й пружиною в ліжко, побачила, що обличчя бабці нерухомо зацепеніло в місячному світлі. Гострий ніс, незвично бліда шкіра, наче пудрою притрушена. Галя здригнулася, начебто мерця побачила. Тоді голосно забилося її серце і війшло до нього, як ходить додому заблукана дитина «Перше кохання». Бабця сиділа в різьбленому кріслі, облита з обох боків ранковим сонцем. І Галі, прокинувшись, сталося, що втрапила в якусь казку, та стара із німбом псивого волосся над чолом нагадувала королеву. Сиділа нерухомо, начебто спала чи війшла в задуму. Повіки їй приплющилися, а все обличчя повилося смутком. «Добре себе почуваєш, бабцю?» – спитала Галя, принишкнувши в ліжку. Стара неквапно розплющилась і звела голову. – Вже прокинулася, ласочка? – спитала лагідна. – Погана я спала цю ніч. Нападав на мене великий сірий птах, і я оце думаю, що це не до добра. Та й ти сьогодні кричала в вісні. Щось погане тобі снилося? Галя отерпла намент, бо те, що сказала бабця, трохи злякало її. Але наступної хвилі засміялася і сіла в постелі. «Та мені ж, бабцю, ніякі сни не сняться. «У щасливому ти ще віці, ласочка!» – сумно підказала стара. «А той сірий з вусиками не приходив більш?» «Ну, бабцю!» – розсердилася внука. Стара подивилася на неї важко і проникливо, і від неї не сховалися ніжні рум'янці, які зацвіли на галених щоках. Наш дім трохи незвичайний, ласочка, сказала бабця після паузи. Може, вже пора тобі про це розказати. Так от, народжуються в цьому домі здебільшого дівчата. Чоловіки сюди приходять, вони підіймаються знизу і, як правило, просять напитися води. Той, хто нап'ється з наших рук, переступає цей поріг і залишається в домі назавжди. Так було моїй моєї бабуні, моєї матері, і в мене. Так було і в матері твоєї. Так повинно статись і з тобою. Мені бракує розуму, щоб все це пояснити, але так воно траплялося. Ой, бабцю, зіскочила з ліжка Галя, таку цікаву казку ти розповідаєш, тільки наш дім не дуже нагадує замок. Бабця мовчала, дивилася на цю веселу юну і легковажну щебетуху, і теплий смуток обливав її серце. «То ти тільки півказки, – сказала стара. Приходять до нас і інші чоловіки, принаймні до мене і до моєї бабці, до твоєї матері і до матері моєї. Ці пришельці не підіймаються знизу і не просять напитися води. Вони з'являються бозна звідки». Анука стояла серед кімнати, залита ранковим сонцем. Була бліда і аж прозора від проміння, і стара раптом побачила, що перед нею стоїть не дівчинка, а дівчина. Прозгинула повітряну істоту серед кімнати і не могла не відчути далекі химерні зелені хвилі приходять до неї, заливають кімнату і, як колись, ніжно озвучують кожен промінець. Дивилася на онуку, як на власний далекий спогад і як власному спогадові, не могла наказати змінитися. Не могла сказати «Будь моє минуле таке, яким я хочу тебе тепер бачити. Будь моє минуле безхмарне». Тому і сумувала вона, бо не дійшли її слова до серця цієї повітряної істоти, не зуміла вона вкласти їх дохідніше. «Такі це казки, такі казки», – сказала Галя, ходячи по кімнаті і через те потрапляючи чи в сонце, чи в тінь, це можна сприйняти як легенду, як міф. Але бабцю, ібо може бути таке, ну, бути насправді. Спинилася проти старої, поглинута тінью тінню, і через те, наче пригашена. Дивилася легковажно, хоч на дні її серця теж стала неспокійно. Бабця оглядала її, наче промацуючи чи вивідуючи, і Галю від того стало зовсім неприємно. «Ну от, ти розказувала, Перебила вона мовчанку, що й до тебе являвся такий, вибач, птах, являвся, ну і що, У мене нічого, бо я зуміла його відшити, а в інших не виходило так гладко. Тоді народжувались у нашому обісті хлопчики, доля яких майже завжди була сумна. Все вони до чогось рвалися і навіть з дому тікали. Галя сміялася дзвонила дзвіночком, а внутрі раптом стала уважна і насторожена. І витворилися під цю хвилю дві галі, одна як метелик, барвистий та легковажний, а друга задумана і нахмурена. Нахмурена і задумана сиділа в кріслі і бабця, і вони навіть не помітили, як зникла з кімнати сонце. Сірі тіні найшли на них, і вони обоє серед них посіріли. «У нас в роду, – сказала бабця, – прийнято було розповідати цю історію дівчатам, коли їм минало вісімнадцять. Тобі тільки не повні сімнадцять, але я мушу тобі це розказати, бо надто зсурбована сьогоднішнім сном». «Ну, бабцю, – обірвала її Галя, – таке чудне тобі приходить до голови. Дай Боже, – промовила тиха стара, – щоб не прийшло чудне до голови тобі». Була все-таки вражена розповіддю, хоч і вважала її застаречі містифікації. Ластива кожній дівчині застарога ожила в її серці, тож вона, вийшовши з дому і спинившись коло каштана, довго і важко обдумувала почути. Бачила синя розстелену в долині річку, золотий пісок, будочки купалень біля хутора зліворуч, з правої руки острів. Видно було, як бігать довкола гігантів хлопці. Все було залите щедрим сонцем, зелень, пісок та камень, і сонце очистило їй душу, навіявши ясного, як клапті неба, між хмар смутку. Вона наче постаршала, наче вже лягла їй за спиною довга, як річка життєва дорога, і саме на ту дорогу вона озиралася за таким світлим жалем. Чи повернеться навіки загублене? і чи можна бути вибачити самій собі власні переступи. Та вчорашня розмова з Анатолем, подумала вона, і є таким першим її переступом. Хотілося довше потримати той настрій, відчуваючись уявно досвідченою та тверезою. Хотілося навіть вгадати ті нові переступи, в які могла б упасти, але побачила перед собою сіре бабине обличчя і химерний блиск у її очах. «Нічого не повторюється двічі», – подумала вона, впиваючись смутком та каяттям. «Все, що є під сонцем, навіки нове, а те, що було чи буде, навіки неподібне. Кожна людина, щось таке, що ніколи і ніяк не повториться, відтак не повторюються і людські історії». Не могла оформити цю думку в слова, відчувала її і знала, що має рацію, не завжди, бо старість мудріша юності, молодості, подумала вона, більше переваг. І все-таки їй захотілося послухатись бабці, очистити душу від борю, що там загніздився, вигнати із себе непотрібні і зайві думки. Хай все буде так, як було, хай дивиться вона на чудовий краєвид, хай світить їй щедріше сонце і щедріші стають барви. Вона, подумки, викляла із серця джегуна, у сірому костюмі, в лакованих тухлях і слом'яному капелюсі, повернулася додому, заплеснула за собою двері і стала перед дзеркалом. На неї дивилася черниця.